Konfinamendua azappenetik oso ezberdina, izaten ari da Lapurdin Xberuan eta base Nafarroan edota Gipuzkoan Nafarroan araban zeine. Bizkaian. Konfinamendu aginagoa dugu bidazoaren alde honetako hiru probintzietan eta beste aldeko lau probintzietan aldiz zorrotzagoa hala ere elduden aztelenetik aintzina, badirudi gauzake arindu egingo direla eta besteak beste aurrek ere izanen dutela egunean, Batarte txiki batez kalera ateratzeko aukera. Guzti hori aipatzeko ta bereziki konfinamendu honek jakinez hau segarren astea da dela aurrengan nola eragin duen eta eraginen duen, ba guztia aipatzeko Maite Elizondo Kuñado, psikologoa dugu telefonoren e, beste aldean. Egunon Maite. Egunan kaixo. Bueno, a ocho tono hala ya duzu beintzat konfinamenduan <hazurra> egonarren. Bai, bai, hori garrantzitsua da, gure eh? eskudagon hori baintza atal dugu neinean ikude atzea, eta eh? emozioa, ba, eta bueno, horietako bat da, hmm. enteke, bai, bai, bai, zailak edo orten gau behar. Ez nagoela ere gurgutia, hori eh? es... beti goti, baina bono, itzegitea eta honen inguruan pizko bat zola astea eta komunikatzea, ba, bueno, horrek baipoztena guztiua. Hmm. E, maite, konfinamenduaren zeigarren astea dugu honakoa eta azkenean, Eh, esan daiteke herritarren presio haundiari eskerrere azkenean eh, ba, aurren konfinamendua pikin bat arindu egingo da astelenetik eh, haintzina bai, 6. Eh, etxetik atera gabe egon ostean elkarrezketa honetan hainbat gai landu nahiko genituzke zurekin alde batetik 6. epe honek eh, zure iritziz nola eragiten du ondoren soik eh, tartetxiki batez kalera atera alizateko Horrozo bueno, garrantzitsua da, aipatu duzu, barkatunia, aipatu duzu momentu batean, erritarren, erritarren, presioa eta hori izan da elementu bat, eta nik uste dut beste elementu bat izan dela eh diren ikerketak, ez da nahi dut ez askotan badiru dire prezio gati bakarre hartu dugula, tankult hori garrantzitsua dela, baina gero ere bai, eh, nik uste dut hor erabakiak hartzen dituzen politikariak nahiko agerian gelditu direla, e, ikerketak egon direnean, eh, saeh soziologiako talde batek ikerketa bat egin du eta aipatzen dut ikerketa horretan 0-12 urte beterkiko hauren eguneko 90ak ondorio psikologikoak izaten ari direla. Orduan, izan aurkitatu oso evidentzialak eta konkretuak dira eta horren aurrean noski ez zuten besterik, ba horrelako eh bueno, ere bat edo eraikitze astrenetik aurrera nahiz eta, bueno, bat zakigu oso ongi orren izango den, ez. Orban, nola eragin dezaken hori aurrengan, e, oso garrantzutan nola transmititzen diegun, ez. Orain arte argi dago e, ondorio batzuk izaten ari bidela eta hoietako ondoriotako bat pentsa badela beldurra, adibidez, gertatzen adiren horri. Badakitzen zerbait nahiko larria gertatzen aditela, zei e, ba, azte, funtxean behartuta egotera e, bultzatuak izen irelako, orban gauza badazte kontatu dugu nelduek, aseeran bereziki, baina gero beraien nola e, bizitzen duten guzti hori. Ez? Eta inoiz ba, lehiotik behiratzen badute edo, ba, ere bai ikusten dute jendea maskararekin eta, hori beraiek oso bizitzen mailan zentitzen dutela gertatzen den hori, ez daukate berezik izazpi urte arte, tokate guk dugunaz arrazonatzeko gaitasuna, ez, eh? Orduan, ba, bueno, ba, ba eh, zentzazien bizartez, eh? Bizitzen dute gauzak asko. Orduan, beldurra bada hor, eh? Eta hori da ondoriletako bat, eh? Ikusten deneketan ontan. Orduan, oso garrantzitsua da, eh, lehenengo kontekstualitzazioetxiki bat egitea, aurrekin, berai ikuler dezakete el Mayan, eh? ez uzta berdinia eskatuko duguna 06 urte bitarte edo zeitik 12, eta momentuz, badiru die igualean, ba, di ba amabi urtetik aurrera, ba ez dute teusaipatuak era alko direnik edo. Mayan hori pixkat ulertzeko gaitasunen arabera. Eta hor kontekstualizazio txiki bat. Hala, egun batetik bestera da egunerokotasuna, ba, ba normaltasune, txeskulara joanek, eta jolasen parkean, eta plastan eta, zerbaita parte mitxan gelditu zitu. Hori kontekstualizatu. Eta orain, zeiazke pasagiren hontan Ba, ninguste dute refortzua eman deraiei ere ziurtasuna sentitzeko ez? E, Zuein ondo, errespetatu dituzten, ba, eman dituzten e, aurkoak edo arauak, oso ondo egin dutela eginearrekoa, eta orain, hor ninguste dutere bai, bai, bai, deraiei zondo egin duten, baina baita tadeo, osasun langileek ere, ba, erronka hundiaren aurrean, ba, primeran erdik elako daimean eta zientzilariak ere, horrein ba, ja kontrolatuagoa dagoela coronavirusa eta horren urrengu urratxo bat emango dugula. Behaiek ere ikusteko ez dela, ostras, elitu gara etxan tabapaten eta kalean dela berdin dago. Horrezka eh. bat ikusteko hori ba, arindu dela, horrein ba, ja dena dago bizkot, baina hala ere ba, errespetatu hori tugu horrein dikant urratxo bat Eta horia oso modu aktiboan, ez? Venga, horrein dikantotekin mm. godukuna da, seguraski gongo da distanziarena, errespetatu e, bako dena, garbiketarena, eta Bereki di bi elementu ohi ez, eh? chapa gallegeri sartu gabe aurrei, eh? Osea, gallegista kontu gabe eta laburrago eta argiago eta albaldi albalimara lasaitasuna eta posta transmititu aurrei, ba, hobe xurgatuko dute esaten diegu nau, eh? Orain, haieriez bi elementu ie, eh? va ba, distantiar el amic, susto izango dela gean beragirikako saltasun eragin dezakena eta bueno, pues horia tienen hecha en vista, no dago garbitu ta pito, eh? Orain, haieriez distantia dena, pues quiero echar en entrenamiento eh? ba, eskolako lagun bat. Bueno, gertu dugu du gaitezke, baina naino da pizkatu hori zer ez dela, ez da dugu hori etxean entrenatzen edo adierazten, kalera irtezen hortan, topatu ditazkegu, ba egoera ba pizko bat larriak edo, ez da ba, pizko ikusten dutela, do, bat, do, umbat, edo gustu bat, edo lagun bat, edo gertu uratzen direko horrela eta igual norra baiteka zen dira, edo gertu uratu edo, zolako ziko ziua, kalean. Mai. Eta aurren neurri honekin badago poblazioaren portzentai handi bat, ez bueno, ondo ikusten, aquí beldurragatik, eh? Baina bueno, lukela oraindik eman ez bali Horren Ba bueno, dut importantea dela peña txena, Bereziki lehenengo egunetan, eh? mm -hmm. Ikustea, ba jendeak dena da reaccionatzen. Duen aurrak ez era mateko, ba, momentuko egoera, poz pues, txarroriedo, ba bueno, ez berri eta bereziki distantziena. No? Eta gero ba pixkat sai barkatu. Esan diesan maite esan. Bai, eta azken gauza, bat ikusteko ea ulertu duten edo ez, internes da ezatzen da dibiet, irua dibide jarri, beste aurbaten egiten egongo baginean eztela, eh, ba Bueno, orduan, zu pentsa aterraten gala estelenean, eta badagoa aurbat, baizatzen duran jo, babeldura daukat aterratzeko. Ola, e, intortxonalean, ez erra esango zen eta berra urrangola erantzuten duan. Bueno, Hori oso internes ezatzen da, jakiteko beraiek barruan nola bizitzen duten guzti hau beste aurbatengo erabide ez, eh? Jo, adra aurbaz eta badoak ultema pues, ikutzen eta ikusi du ez zakiz ezagun ta gerturatua baten batean ematea, tresango tenioke aurrorri. Eta gero hirugarren aurba, bat, ba, bueno, batera ateraren ala sai, eta badoa, pues hori, eh? Ba, bat ba, ba, proposatuko dituzten arauak. Horran, horren aurrean, aber berai nola eran zuten duten? Hiru kasuistika holi jarriz, eh? Ori oso fitback politika izaten da. Jakituko aurrek nola ari ahibiren fiska barneratzen Ba, saltzen diegun hori, eh? Zer askotan ez atun dugu, zero ditzen zaizu? Zekara, horren zako dago, maia, mundu ma, berri honen, aurrean niz, ez takiz, zero ditzen zaizu. Hor dut, iuadibide horiek hartzea, irukazu horiek, ba, oso interesgarria da, jakitzuko peraiekean nola bizizena dizi denegoera, eh? Mm -hmm. Aipatu duzu maite, ikerketa eta atera dela datu bat, euneko larogeita marrak, jada, aurren eh, baitan, ba, ondorioak eh, jasatenea, eh, Ari dela, e, oso datu, e, kezkagarria da, e, aditu bezala eruditzen zaizu gehi egitxaron dela, neurri hau hartzeko? Dudi gabe, dudik gabe. Egia da, egoera hau, bat, seguraski, e, lehenago e, konfinamentu aurretik, generaman e, rutinarekin, eta bapatean gortizki, egun batetik bestera, zehazte, etxean egon diren aurren beste egorarik ikutuzte dagoenik inoen. Orduan, pues, baina hala ere, ez dabear hori gertatza jakiteko zehazte etxean egondako aurrek ondorio psikologikoak eta segurazki fizikoak ere bai. Zerazten zinean mugimenduan nahiz eta etxean kirotiskategin, edo egin edo nahi duguna mugimenduarekin, noski, osa bai, zirkulazio sistema, arnaz sistema, denare baretzen da. Ardiaren falta, iziaren falta, loa nahi dire, eragin itugarria egiten, nahi ametsu ahizuak, bailoa ere bauriez, moztuagoa, eta noz, ez badu gondor ezkantzatzen gau ben, egunean zehar askoz nekatuagoa gaude, Orduan emozioak udeatzeko zaitasun askoz gehiago ditugu, horrek liskarrak sortzen ditu gero harretarako konzentrazioarako ere bai, zaitasun askoz gehiago pentsa ere bai, zaitasun askoz gehiago pentsa horrengatik bai, gatik, ba, klase asko egin dire ordenagaiu ditarte. Eta orduan ere bai, horrek ba, garunean ondorio batzu dauzta, indeste ordu pantaiaren aurrean egonda, ez? Eh? Orduan bueno, ez ane dut, ondorioak aurre ikusi zitezken dudik gabe. Zona, ez ane dut, ez dela, ikertera honik eginduena da, nik ustudu pixko bat, ba, mai eh, paper gainean jarri, ba, askok aurre ikusi ganezakeena, ez? Eh? Eta prutsatzen dut, ba, bueno, ba, erabakiak hartu dituzten oiek, ere. Horuan, ba... bueno, orain eginduena da paper batean jarri, ez? Baina, bueno, zin. Ba, ite e, bai. eskertzen zaitugu, bukatuko dugu kontu batekin e, bai. iganderako itzordu bat deitu baita, apillaren hogeita sei honetarako euardiko amabietan hain zu zen e, beste txalo zapparra bat. Deitua dago aurrak zoriontzeko, e, orain arte egindako indarragatik eta jarrerragatik e, ospatzeko ere, ez e, aurrak direla eta kalera ateratze ba, eskubide bad bereziki ba, aurren baitan, eta eh aldeko eskubideen aldarrikapena egiteko egurdiko amabietan da eh hitzordua zu aditu edo psikologo bezala gomendatzen duzu eh aurrek ere parte hartzea eh xalozaparrada hoietan beraien zateragian bizipoziturri bat izan daiteke Bai, bereziki, Lenaipatu duguna, es eh? errefortzuaren sentitzea, orain arte egin dutena, osandu egin dutela tamendi aurrera ere ateratze hori ere bai ba, ba, oso onuragarria izango dela, es. Orduan, Xalozatarra da modu hortan parte hartzea, iruditzen zait, ba hori ez postaren bita hartez eta, ba izan daitekeela beraientzako ere bai noski, ba, oso onuragarria, eskei bereziki prozesu parte sentida itez, que soainarte nik justu dut egondiela fiskoa bat aparte, es. Zer bai egin digu, bos, hori, ba hori, es, beraien esparrua eman eta beraiera harreta eskaineta, baina egilada hori ez? pizkoa da, beraia esentzia ostaz. Bari eskertzen, eh, guk egin duguna hori oso oso, eta garrantitxoa irutzen zait, eta merezia noski ez eh? momentzontan. Ba, eskerrik asko, e, maite eta beste bat arte. Bai, bat du, eh, ni eskeraitzi behar, erartek.